מזמור קמ"א, מזמור לדוד, אדוני קראתיך חושה לי, האזינה קולי בקוראי לך, תיקון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיים מנחת ערב, שיטה אדוני שמרה לפי, נצרה על דל שפתי, אל תת-ליבי לדבר רע, להתעולל עלילות ברשע,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 נפזרו עצמנו לפי שאול, כי אליך אלוהים אדוני עיני, בכך עשיתי אל תיאר נפשי, שומרני מידי פח יקשו לי ומוקשות פועלי אוון, יפלו ומכמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבור.